Mr. J. azt mondta, hogy azért szeretem a matematikát, mert biztonságos. Azt mondta, azért szeretem a matematikát, mert probléma megoldást jelent, és azok a problémák nehezek és érdekesek. De végül mindegyikre van egyértelmű válasz. Ezt úgy értette, hogy a matematika nem olyan, mint az élet, mert az életben nincsenek egyértelmű válaszok. Tudom, hogy így értette, mert megmondta. Ez azért van, mert Mr. J. nem érti a számokat. Itt egy hiteles történet, a Monty Hall probléma, amit azért csatoltam ehhez a könyvhöz, mert szemlélteti a mondani valómat. Az amerikai parádi magazinban volt egy kérdezd Marilyn című rovat. Ezt a rovatot Marilyn Wall Seven t vezette, akiről a magazinban azt mondták, hogy a Guinness rekordok könyvének hírességek csarnoka szerint neki van a legmagasabb égúja a világon. A rovatban matematikai kérdésekre válaszolt, amiket az olvasók küldtek be. És 1990. szeptemberében ezt a kérdést küldte be Craig F. Whittaker a Merylindi Kolumbiából. De ez nem úgy nevezett szó szerinti idézet, mert egyszerűbbé és érthetőbbé tettem. Televíziós vetélkedőbe veszünk részt. A játék célja, hogy a győztes egy autót nyerjen. A műsorvezető mutat három ajtót. Azt mondja, hogy az egyik ajtó mögött autó van, a másik két ajtó mögött pedig kecskék vannak. Megkér, hogy válasszunk egy ajtót. Választunk egy ajtót, de azt nem nyitják ki. Azután a műsorvezető kinyit egy olyan ajtót, amit nem választottunk, és egy kecske lesz látható. Mert a műsorvezető tudja, mi van az ajtó mögött. Aztán azt mondja, hogy még egy utolsó esélyünk van meggondolni magunkat, mielőtt az ajtókat kinyitnák, és mi kaptánk egy autót vagy egy kecskét. Tehát megkérdezi, hogy nem akarnánk-e meggondolni magunkat, és a másik, nyitatlan ajtót választani. Ön mit tenne? Marilyn for Seven azt mondta, hogy mindig változtatni kell a döntésen, és az utolsó hajtót kell választani, mert kettő a háromhoz az esély, hogy amögött az ajtó mögött egy autó lesz. De ha megérzésünket használjuk, akkor azt gondoljuk, hogy az esély 50 az 50-hez, mert egyelő esély van arra, hogy az autó akármelyik ajtó mögött lehessen. Rengetegen írtak a magazinnak, hogy Marilyn for 7 téved, még azután is, hogy nagyon alaposan megmagyarázta, miért van igaza. A problémáról írott levelek 92%-a azt mondta, hogy Marilyn for Seven téved, és ezek közül a levelek közül nagyon sokat matematikusok és tudósok küldtek. Itt van néhány dolog azok közül, amiket írtak. Erősen aggaszt a nagy közönség matematikai járatlansága. Kérem segítsen azzal, hogy beismeri a tévedését. Robert Setsz, Ph.D. George Mason Egyetem Éppen elég nagy a matematikai analfabetizmus ebben az országban? Nincs szükségünk rá, hogy még a világ legmagasabb IQ-ja is terjessze. Szégyelje magát! Scott Smith, PhD, Florida Egyetem. Meg vagyok döbbenve, hogy legalább három matematikus igazította már ki, mégsem látja be a hibáját. Ken Ford, Dickinson, Állami Egyetem. Bizonyosan sok levelet fog kapni középiskolásoktól és egyetemi hallgatóktól. Talán meg kellene tartani a néhányat, hogy felhasználja a későbbi rovataihoz. W. Robert Smith, Ph.D. Georgia Állami Egyetem Maga mérhetetlenül inkorrekt. Hány dühös matematikus kell még ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményét? E. Ray Bobo, Ph.D. Georgetown Egyetem Ha ez az összes Ph.D. tévedett, akkor nagy bajok lesznek ebben az országban. Everett Herman, Ph.D. Katonai Kutatóintézet Pedig Marilyn Fosseventnek igaza volt és ezt két úton lehet bizonyítani. Először matematikailag így. Legyenek az ajtók x, y és z. Legyen cx az az eset, hogy az autót az x, s a többi ajtó mögött van. Legyen hx az az eset, hogy a játékvezető kinyitja az x, s a többi ajtót. Feltételezve, hogy az x ajtót választjuk, az alábbi képlet bizonyítja annak lehetőségét, hogy döntésünk megváltoztatása esetén megnyerjük az autót. Px χζx C Y px χy x cz egyenlő px cυ-px h2 per cυ plusz px. C2 minus P X HY per C Z egyenlő egyharmad, X1 plus 1 harmad, X1 egyenlő kétharmad. A második úton úgy bizonyíthatjuk be, hogy rajzolunk egy ábrát a lehetséges eredményekről. Egy kocka benne a szöveg, megkérnek, hogy válasszunk ajtót. Ebből három kis kocka indul. Olyan ajtót választunk, amely mögött kecske van, olyan ajtót választunk, amely mögött kecske van, olyan ajtót választunk, amely mögött autó van. Mindhárom kockából két-két kiskocka jön ki. Kitartunk, változtatunk. Kitartunk, változtatunk. Kitartunk, változtatunk. Mind a hat kockából még egy kockát csinálunk. Kecskét kapunk, autót kapunk. Kecskét kapunk, autót kapunk, autót kapunk, kecskét kapunk. De hát, ha változtatunk, három eset közül kettőben autót kapunk, míg ha kitartunk, három eset közül csak egyben kapunk autót. Ez azt mutatja, hogy az intuíció időnként elronthatja a dolgokat. És az intuíció az, amit az emberek használnak a döntéshozatalnál. De a logika segíthet a pontos válasz kidolgozásában. Azt is megmutatja, hogy Mr. Javonsnak nem volt igaza, mert a számok néha nagyon bonyolultak, és egyáltalán nem egyértelműek. Ezért szeretem a Monty Hall problémát. Amikor hazaértem, ott volt Rodi. Rodi az az ember, aki apának dolgozik. Segít javítani a fűtőberendezéseket és a vízmelegítőket. Este néha eljön a házba, hogy sörtigyon apával, a televíziót nézze és beszélgessen. Ródi fehér kezeslábast viselt, amin piszokfótok voltak, és a balkezek középső ujján aranygyűrűt. És olyan szaga volt, aminek nem tudom a nevét, de apának is gyakran van ilyen szaga, amikor hazajön a munkából. Betettem az édesgyökér bocskorszíjamat és a fehér csokimat a polcon lévő különleges ételes dobozomba, amihez apának nem szabad hozzáérnie, mert az az enyém. Aztán apa azt mondta, hát hol jártál, fiatalember? És én azt mondtam, elmentem a boltba, hogy vásároljak néhány édesgyökér bocskorszíjat és egy fehér csokit. Ő pedig azt mondta, sokáig el voltál." És én azt mondtam, beszélgettem Mrs. Alexander kutyájával a bolt előtt. Megsimogattam, és ő megszagolta a nadrágomat, ami újabb ártatlan hazugság volt. Aztán Ródi azt mondta, na, most megkapod az a zamekot. De én nem tudtam, hogy mi az a meg. és ő azt mondta, hát mi a kotta főnököm? És én azt mondtam, köszönöm szépen, jól vagyok, mert ilyenkor ezt kell mondani. Ő pedig azt mondta, mennyi 251 x 864? Gondolkodtam rajta, és azt mondtam, 216.864. Ez igazán könnyű, meg csak meg kell szorozni 864-et ezerrel, ami annyi, mint 864.000. Aztán elosztjuk négyel, és kapunk 216.000-et, ami annyi, mint 250x864. Ekkor mindössze hozzá kell adni még egyszer 864-et, hogy megkapjuk a 251x864-et, ami 216.864. Azt mondtam, annyi? És Ródi azt mondta, lilagőzöm sincs, és nevetett. Nem szeretem, ha Ródi nevet. Ródi sokszor kinevet. Apa azt mondja, barátságból csinálja. Azután apa azt mondta, beteszek neked egy olyan góbi aluságot a sütőbe, oké? Okay? Ez azért van, mert szeretem az indiai ételt, mert erős ízű. De a góbi aluság sárga, ezért piros ételfestéket teszek vele, mielőtt megenném. A festéket egy kis flakonba tartom, a különleges ételes dobozomban. Azt mondtam, oké. Okay. És Rodi azt mondta, úgy néz ki, párki átrázta őket, mi? De ezt apának, nem nekem. És apa azt mondta, hát azok az áramköri kártyák úgy néztek ki, mintha Noé bárkájából maradtak volna itt. És Rodi azt mondta, szólsz nekik? És apa azt mondta, minek? Alik, fogják beperelni érte. És Rodi azt mondta, majd ha arra fakad és kalapot emel. És apa azt mondta, jobb az ilyet nem bolygatni. Aztán kimentem a kertbe. Szióbán azt mondta, hogy egy könyvben a dolgokról is kellenek leírások. Azt mondtam, hogy hozhatok fényképeket és beletehetem őket a könyvbe, de azt mondta, hogy a könyv lényege éppen az, hogy szavakkal írjuk le a dolgokat, hogy az emberek elolvassák és azután a fejükben alkossanak képet róluk. És azt mondta, hogy legjobb azokat a dolgokat leírni, amik érdekesek vagy különlegesek. Azt is mondta, hogy le kellene írnom a történetbe szereplő embereket úgy, hogy megemlítem egy-két részletüket, hogy fejbe képet lehessen alkotni róluk. Ezért írtam Mr. Javons cipőjéről a sok-sokjukkal, és a rendőről, aki úgy nézett ki, mintha két egér lenne az órába, és Ródi szagáról, aminek nem tudom a nevét. Tehát úgy döntöttem, hogy leírom a kertet. De a kert nem volt nagyon érdekes vagy különleges. Csak egy kert volt, fűvel, fészerrel és egy ruhaszárító kötéllel. De az ég érdekes volt és különleges, mert az ég általában unalmas, mert csupa kék, vagy csupa szürke, vagy egyfajta felhő van rajta, és nem úgy néz ki, mintha sok száz mérföldnyire lenne a fejünk fölött. Úgy néz ki, mintha valaki ráfestette volna egy nagy tetőre. De ezen az égen sokféle típusú felhő volt, különböző magasságokban, Úgyhogy látni lehetett, milyen óriási nagy. A legmagasabban sok kis fehér felhő volt, nagyon szabályos mintájúak, olyanok, mint a halpikkei vagy a homokdűnék. Ezek alatt nyugatra néhány nagy felhő volt, halvány narancs színűek, mert már majdnem este volt, és ment lefelé a nap. Aztán a földhöz legközelebb volt egy hatalmas felhő, szürke színű, mert esőfelhő felhő volt. Hosszú hegyes alakja volt, Miután sokáig néztem, láthattam, hogy nagyon lassan mozog, és olyan volt, mint egy több száz kilométer hosszú idegen űrhajó, mint a dűnében, vagy a függetlenség napjában, vagy a harmadik típusú találkozásokban. Épp csak nem szilárdanyagból volt, hanem a sűrített vízpára cseppjeiből, mert a felhők abból vannak. Lehetett idegen űrhajó is. Az emberek azt gondolják, hogy az idegen űrhajók tömörek és fémből készülnek, és tele vannak fényekkel, és lassan mozognak az égen, mert mi ilyenre építenénk az űrhajót, ha képesek lennénk ilyen nagyot építeni. De az idegenek, ha léteznek, valószínűleg nagyon különbözőek tőlünk. Lehetnek olyanok, mint a nagy házatlantsigák, vagy laposak, mint a tükörképek. Vagy lehetnek nagyobbak a bolygóknál. Vagy lehet, hogy egyáltalán nincs is testük. Lehetnek csak információk, mint egy számítógépben. És az űrhajóik nézhetnek ki úgy, mint a felhők, vagy készülhetnek össze nem függő tárgyakból, olyanokból, mint a por vagy a levelek. Azután hallgattam a kert hangjait, és hallottam egy madárjénekét, és a közlekedés lármáját, ami olyan volt, mint a hullámverés egy parton. És hallottam, hogy valahol valaki zenél, és gyerekek kiabálnak. És ezek között a hangok között, ha nagyon figyeltem, és teljesen mozdulatlanul álltam, Hallottam a fülembe egy vékony nyiszorgást, meg a levegőt, ahogy kibejár az orromba. Aztán beleszimatoltam a levegőbe, hát ha megtudhatom, milyen szagú a kert, de nem éreztem semmit. Semmilyen szaga nem volt, és ez is érdekes volt. Aztán bementem, és megetettem Tobit. A sátán kutyája a kedvenc könyvem. A sátán kutyájában Sherlock Holmes és Dr. Watson meglátogatja James Mortimer, aki egy orvos a Devoni mocsárvidéken. Sir Charles Baskerville, James Mortimer barátja, meghal szívrohamban, és James Mortimer azt gondolja, hogy halára rémíthették. James Mortimernek van egy régi pergamenje is, amely leírja a Baskervilliek átkát. És ezen a pergamenen az van, hogy Sir Charles Baskerville-nek ez Sir Hugo Baskerville nevű őse, egy durva, aljas és istentelen ember. És szexelni próbált egy paraszgazda lányával, de a lány elmenekült, és Sir Hugo Baskerville kergette a mocsáron át. És a barátai, akik semmire kellő korhelyek voltak, Sir Hugót kergették. Mire utólérték, a paraszt emberlánya meghalta kimerültségtől és a fáradtságtól, és láttak egy nagy, fekete fenevadat, olyan formájút, mint egy kutya de nagyobbat minden kutyánál, amit halandó ember látott valaha, és ez a kutya Ször Hugo Baskerville torkát marcangolta. Az egyik barát még azon az éjszakán belehalt a félelembe, és a másik kettő megtört ember volt haláláig. James Mortimer úgy gondolja, hogy a sátán kutyája rémítette halára Sir charles és aggódik, hogy a fia Sir Henry Baskerville is veszélyben lesz, ha lejön a Devonikastéba. Így hát Sherlock Holmes leküldi dr. Watson Devonba Sir Henry Baskervillel. Dr. Watson megpróbálja kikövetkeztetni, kiölhette meg Sir Charles Baskervillet. Sherlock Holmes azt mondja, hogy ő Londonban marad, de titokban Devonba utazik, és önálló nyomozást végez. És Sherlock Holmes kinyomozza, hogy Sir charles egy stepleton nevű szomszéd ölte meg, aki lepkegyűjtő és távoli rokona a baskerville meg. És Stepleton szegény, úgyhogy ő próbálja megölni Sir Henry Baskerville, mert akkor ő örökölhetné a kastélyt. Ehhez vásárolt Londonból egy hatalmas kutyát, és bekente foszforral, hogy foszforeszkáljon a sötétbe, és ez a kutya rémítette hallára Sir Charles Baskerville-t És Sherlock Holmes, meg Watson, meg Lestrade a szkotlandiártól elfogják. Sherlock Holmes és Watson ledőtte a kutyát, és ő az egyik olyan kutya, amit a történetben megölnek. Ami nem szép, mert nem a kutya a hibás. Szeplaton elmenekül a mocsárvidék egyik részébe, és meghal, mert elnyeli az ingovány. Van néhány rész a történetben, amit nem szeretek. Az egyik rész az ősi pergamen, mert régi nyelven van írva, amit nehéz megérteni. Mint például tanuld meg eme históriából, hogy ne félj a mód gyümölcseitől, hanem inkább légy cirkumspektus a jövőben, hogy ama szennyes szenvedélyek, amelyektől családunk oly gyászosan szenvedett ne légyenek romlásunkra! És ször Arthur Canandoid, a szerző, néha így írja le az embereket. Volt egy árnyalatni rossz az arcban, valami érdesség, egyfajta keménység, talán a pillantásé. Valami ernyedség a szájban, ami csorbította az ajkap tökéletes szépségét. Nem tudom, mit jelent az egyfajta keménység, talán a pillantási és nem érdekelnek az arcuk. De néha vicces nem tudni, mit jelentenek a szavak, mert ilyenkor meg lehet nézni őket a lexikomba, mint a semmiéket, ami az ingovány, vagy a sasbércet, ami a sziklás magaslat. Szeretem a sátán kutyáját, mert detektív regény, vagyis vannak benne támpontok és elterelő manőverek. Itt van néhány támpont. Első. Sir Henry Baskerville két cipője eltűnik, amikor egy londoni hotelban száll meg. Ez azt jelenti, hogy valaki meg akarja szagoltatni a sátán kutyájával, mint egy vérebbel, hogy az üldözhesse. Ez azt jelenti, hogy a sátán kutyája nem természet fölötti lény, hanem igazi kutya. Második. Steplaton az egyetlen, aki tudja, hogy lehet átjutni a sivár semjéken, és azt mondja Watsonnak, hogy a saját érdekébe maradjon távol tőle. Ez azt jelenti, hogy rejteget valamit a sivár semjéken, és nem akarja, hogy mások megtalálják. Harmadik. Mrs. Stapleton azt mondja Dr. Watsonnak, hogy haladéktalanul és egyenesen térjen vissza Londonba. Ez azért van, mert azt gondolja Dr. Watsonról, hogy ő Sir Henry Baskerville, és Mrs. Stapleton tudja, hogy a férje meg akarja ölni Sir Henryt. És itt van néhány elterelő manőver. Először, amikor Sherlock Holmes és Watson Londonban van, követi őket egy hintóba ülő, fekete szakáló ember. Ettől arra gondolunk, hogy ez az ember Barry Moore a kastély kastélygonnoka, mert ő az egyetlen ismert személy, akinek fekete szakálla van. De az az ember valójában Steplaton, aki ászakát visel. Második. Seldon a Notting Hilli gyilkos. Ezt az embert, aki egy közeli börtönből szökött meg, a mocsárba üldözik, amitől arra kell gondolni, hogy valami köze van a történtekhez, mert bűnöző, de egyáltalán semmi köze nincs. Harmadik. Az ember a sasbérce. Ez egy emberi sziluett, amit dr. Watson lát éjszaka a mocsárban, és nem ismeri fel, amitől arra kell gondolni, hogy ő a gyilkos. De Sherlock Holmes az, aki titokban elutazott Devonba. Azért is szeretem a sátán kutyáját, mert szeretem Sherlock Holmes-t, és azt gondolom, hogy ha igazi nyomozó lennék, akkor olyan lennék, mint ő. Sherlock Holmes nagyon intelligens, megoldja a rejtét, és azt mondja, a világ tele van nyilvánvaló dolgokkal, amelyeket senki sem figyel meg. De ő észreveszi őket, úgy, mint én. Továbbá azt írják a könyvben. Sherlock Holmes figyelemreméltó mértékben rendelkezett azzal a képességgel, hogy akaratlagosan függetleníteni tudta az elméjét. Ez is olyan, mint én. Mert ha igazán érdekel valami, például a matematikát gyakorlom, vagy könyvet olvasok az Apollo programról, vagy a nagyfehér cápákról, nem veszek észre semmi mást, és ha apa hív, hogy egyen meg a vacsorámat, meg se hallom. Ezért vagyok nagyon jó a sakban, mert akaratlagosan függetlenítem az elmémet, és a saktáblára összpontosítok, és egy idő után a személy, akivel sakkozok, abba hagyja az összpontosítást, és az orrát kezdi vakargatni, vagy kibámul az ablakon, és ettől hibát követel, én pedig győzök. Dr. Watson is azt mondja Sherlock Elméje szorgalmasan épített valamiféle keretet, amelybe ezeket a különös és látszólag összefüggéstelen epizódokat be lehet illeszteni. Ugyanezt próbálom tenni én azzal, hogy írom ezt a könyvet. Továbbá Sherlock Holmes nem hisz a természet fölöttibe, ami Istenből és tündérmeségből és pokolkutyáiból és átkokból, tehát butaságokból áll. Ezt a fejezetet két Sherlock holmes kapcsolatos érdekes tényjel zárom. Első. Az eredeti Sherlock Holmes történetekben Sherlock Holmes sohasem úgy írják le, hogy szarvasvadás sapkát visel, pedig a filmeken és a képregényekben mindig az van rajta. A szarvasvadás sapkát egy Sidney Page nevű ember találta ki, aki az eredeti könyvekhez készítette a rajzokat. Második. Az eredeti Sherlock Holmes történetekben Sherlock Holmes sohasem mondja elemi kedves Watsonó. Ez csak a filmekben vagy a televízióban mondja. Éjszaka írtam még egy kicsit a könyvemhez, és reggel bevittem az iskolába, hogy Szióban elolvashassa és megmondhassa, hogy követtem-e el helyes írási és nyelvtani hibákat. Szióbán a délelőtti szünetbe olvasta el a könyvet, amikor iszik egy csészekávét, miközben a játszótér szélén ül a többi tanárral. A délelőtti szünet után oda jött hozzám. Leült mellém, és mondta, hogy elolvasta azt a részt, amelyben leírom a beszélgetésemet Mrs. Alexanderrel. Azt mondta, szóltál apádnak erről? Azt feleltem, nem. És ő azt mondta, szólni fogsz apádnak erről? Azt feleltem, nem. Helyes! Szerintem ez okos gondolat, Krisztofer. Szomorú lettél, amikor megtudtad? És én megkérdeztem. Mit tudtam meg? És ő azt mondta. Felzaklatott-e, mikor megtudtad, hogy anyádnak kapcsolata volt Mr. Shearsall? Azt mondtam. Nem. És ő azt mondta. Az igazat mondott, Krisztofer. Akkor azt mondtam. Én mindig az igazat mondom. És ő azt mondta. Tudom, hogy azt teszed Christopher, de néha elkomorodunk dolgoktól, és nem szívesen mondjuk meg másoknak, hogy szomorúak vagyunk. Jobban szeretjük titokba tartani. Vagy néha úgy vagyunk szomorúak, hogy nem is tudunk róla. Ezért azt mondjuk, hogy nem vagyunk szomorúak, holott valójában azok vagyunk. Azt mondtam, nem vagyok szomorú, és ő azt mondta, ha szomorkodni kezdesz ezen, akkor tudnod kell, hogy ide hozzám, és beszélhetsz róla. Mert úgy gondolom, hogy ha beszélsz róla nekem, az segíteni fog, hogy ne legyél nagyon szomorú. Ha pedig nem vagy szomorú, csak beszélgetni szeretnél róla, az is oké. Érted? Azt mondtam, értem. És ő azt mondta, jól van. És azt feleltem, de nem vagyok szomorú miatta, mert anya meghalt, és mert Mr. Shears már nincsen itt. Tehát olyasmi miatt szomorkodnék, ami nem valóságos, és nem létezik. Az pedig butaság lenne. A délelőtt hátra levő részében a matematikát gyakoroltam, és ebédre nem ettem meg a töltött lepényt, mert sárga volt. De ettem sárgarépát, zöld borsót, és sok-sok paradicsommártást. Deszertnek fekete áfonyát ettem is, almás császár morzsát. De a morzsarészt nem, mert az is sárga volt. Ezért megkértem Mrs. Davis-t, hogy vegye ki belőle a morzsarészt, mielőtt a tányéromra tenni, mert az nem számít, ha különböző ételek akkor érnek össze, amikor még nincsenek a tányérom. Mikor megevédeltem, délután művészettel foglalkoztam Mrs. Petersnél, és néhány képet festettem idegenekről. Az én memóriám olyan, mint egy film. Ezért emlékszem nagyon jól a dolgokra, például a párbeszédekre, amiket leírtam ebben a könyvben, és hogy mit viselnek az emberek, és milyen szaguk volt, mert a memóriámnak van egy szaksávja, ami olyan, mint a hangsáv. Ha arra kérnek, hogy emlékezzek vissza valamire, egyszerűen lenyomom, hogy vissza, vagy gyorsan előre, vagy szünet, mint egy videón. Vagy sokkal inkább egy DVD-n. Mert nem kell visszatekernem az összes köztes anyagonát, hogy megtaláljak egy nagyon régi emléket. És gombok sincsenek, mert a fejemben történik. Ha valaki azt mondja, Christopher, meséld el, milyen volt az anyád, akkor visszatekerhetek sok különböző jelenetre, és elmondhatom, milyen volt ezekben jelenetekben az anyám. Például visszatekerhetek 1992. július 4-ére, amikor 9 éves voltam, amiatt szombat volt. Vakáción voltunk Kornvalban, és délután kimentünk a partra egy Polperró nevű helyen. Anya zsávolyból készült sortot viselt, és világos kék bikini felsőt és konszált cigarettát szívott, aminek mentolosszaga volt. És ő nem úszott. Anya napfürdőzött egy lila piros csíkos törőközön, és egy könyvet olvasott, Georgette Hayerton, aminek az volt a címe, hogy Maszkabál. Aztán befejezte a napfürdőzést, bejött a vízbe úszni, és azt mondta, Szentség itt de hideg. És azt mondta, hogy én is bejöhetek úszni, de én nem szeretek úszni, mert nem szeretem levetni a ruhámat. Anya azt mondta, hogy csak a nadrágomat gyűrjen fel, és jöjjök be egy kicsit a vízbe, amit megtettem. És álltam a vízben. Anya azt mondta, nézd, milyen finom. Hátravetődött, és eltűnt a víz alatt. Én pedig azt gondoltam, hogy egy cápa ette meg, és visítottam. Ő megint felállt a vízben, odajött, ahol én álltam, felemelte a jobb kezét, és szétnyitotta az ujjait, mint egy legyezőt, és azt mondta, eljje, Krisztófer, érintsd meg a kezemet. Elnye már, hagyd abba a visítást, Érintsd meg a kezemet. Hallgass rám, Christopher, meg tudod tenni. És egy idő után abba a visítást. Felemeltem a bal kezemet, és szétnyitottam az ujjaimat, mint egy legyezőt, és összeérintettük az ujjainkat, és anya azt mondta. Oké, Christopher, minden oké. Kronvában nincsenek cápák, és akkor jobban éreztem magam. Csak a négy éves koromnál korábbi dolgokra nem emlékszem, mert akkor nem a helyes módon néztem a dolgokat, ezért nem rögzültek rendesen. És ha valakit nem ismerek fel, akkor van egy módszerem az azonosítására. Megnézem, mit visel, vagy hogy van-e sétabotja, vagy vicces haja, vagy egy bizonyos típusú szemüvege, vagy hogy sajátosan mozgatja -e a karját, és akkor csinálok az emlékeimben egy keresést, hogy találkoztam-e már vele és ugyanígy döntöm el, hogyan viselkedjek nehéz helyzetekben, amikor nem tudom, mit kell tenni. Például, ha az emberek olyanokat mondanak, hogy csövi, vagy halára fogsz fázni, akkor csinálok egy keresést, és megnézem, hogy hallottam-e már ilyet. És ha valaki a földön fekszik az iskolába, akkor csinálok egy keresést a memóriámban, hogy találjak egy képet valakiről, akinek epilepsiás rohama van, azután összehasonlítom a képet azzal, ami előttem történik, hogy eldönthessem, hogy ez a valaki csak játszásból fekütle, le, vagy alszik, vagy epilepsziás rohama van. És ha epilepsiás rohama van, akkor eltávolítom a bútorokat, nehogy beléjük veri a fejét. Aztán levetem a pulóveremet, és a feje alá teszem. Aztán elmegyek, és keresek egy tanárt. Másoknak a fejébe is vannak képek, de azok mások, mert az én fejemben csak olyan dolgoknak a képei vannak, amik valóban megtörténtek. De másoknak a fejében olyan dolgokról vannak képek, amik nem valóságosak és nem történtek meg. Például anya néha azt mondta: Ha nem mentem volna feleségül apáthoz, akkor azt hiszem most dél-franciaországba élnék egy kis tanyán valakivel, akinek az a neve, hogy Jean. Aki, ó, oh ó, -oh, a helyi ezelmester lenne, tudod, aki fest, mázol, kertészkedik, kerítést épít másoknak. És lenne egy verandánk, amelyet benőnének a fügefák és a kert végében lenne egy tábla napraforgó, és a messzeségből odalátszana a falucska a hegy tetején, és esténként kiülnénk a verandára, vörös innánk, guluászt szívnánk, és néznénk, ahogy lemegy a nap. És Sziobán egyszer azt mondta, hogy ha lehangolt vagy szomorú, behunja a szemét, és elképzeli, hogy a képkódon lakik egy házban, a barátnőjével Ellivel, és hajókirándulásra indulnak Provinston városból, kimennek az öbölbe, hogy megnézik a pupos bánákat, és ettől nyugodtnak, békésnek és boldognak érzi magát. Néha, amikor meghal valaki, úgy, ahogy anya meghalt, az emberek azt mondják, mit mondaná anyádnak, ha most itt lenne? Vagy mit gondolna erről anyád? Ami putaság, mert anya meghalt, mert az ember semmit sem mond a halottaknak, és a halottak nem tudnak gondolkodni. Nagyanyának is vannak a fejébe képek, de az őképei össze vannak zavarva mintha valaki megkeverte volna a filmet, és nem tudja megmondani, mi és milyen sorrendben történt. Ezért gondolja, hogy a halottak még mindig élnek, és nem tudja, hogy valami az életben történte, vagy a televízióban. Amikor hazaértem az iskolából, apa még mindig dolgozott, úgyhogy kinyitottam az első ajtót, és bementem. Levetettem a kabátomat, bementem a konyhába, és kiraktam a homimat az asztalra. És ezek közé tartozott a könyv, amit bevittem az iskolába, hogy megmutassam Sziobánnak. Csináltam magamnak egy málnatúrmixot, és felmelegítettem a mikrohullámosütőbe. ütőbe. Aztán átmentem a nappaliba, hogy megnézem az egyik kék bolygó videómat arról, hogy milyen az élet az óceán legmélyebb részeiben. A videó a tengeri élőlényekről szólt, amik a kénes kürtők közelében élnek. A kénes kürtők víz alatti vulkánok, amelyeken gázok szabadulnak fel a földkérekből a vízbe. A tudósok sohasem számítottak arra, hogy itt élőlények lehetnek, mert a környezet olyan forró és mérgező, pedig egész ökoszisztémák léteznek itt. Szeretem ezt a részt, mert megmutatja, hogy mindig van valami új, amit a tudomány felfedezhet, és hogy minden tény, ami magától értetődően elfogadunk, teljesen tévesnek bizonyulhat. Azt is szeretem, hogy olyan helyen filmeznek, amit nehezebb megközelíteni, mint a Monteverestet, pedig csak néhány mérfölddel a tengerszint alatt található. És egyike a világ legcsendesebb, legsötétebb és legtitkosabb részeinek. Néha szeretem elképzelni, hogy ott vagyok, egy fém gömbe, amelynek az ablakai 30 cm vastagok nehogy berobbanjanak a nyomástól. Elképzelem, hogy én vagyok benne az egyetlen ember, és egyáltalán nincs is kapcsolatba hajóval, és magától is tud működni, tehát irányíthatom a motorokat, és oda mehetek a tengerfenéken, ahová akarok, és sose talál meg senki. Apa 5 óra 48-kor ért haza. Hallottam, ahogy bejön az első ajtó. Azután bejött a nappaliba. Citromzöld és égszínkék kockás inget viselt, és az egyik cipőjében kétszeresen megcsomózta a fűzőt, de a másikban nem. Egy régi tejpor reklám volt nála, egy kék és egy fehér zománccal festett vastábla, és tele volt apró rozsdásjukakkal, mintha lőttek volna rá, de apa nem magyarázta meg, hogy miért van nála. Azt mondta, Hello, főnök! Ami nála egy tréfa. És én azt mondtam, Hello! Tovább néztem a videót, és apa átment a konyhába. Elfelejtettem, hogy a könyveimet kint hagytam a konyhaasztalon, mert annyira érdekelt a kék bolygó videó. Ezt hívják úgy, hogy lazítani az éberségen, és ez az, amit egy nyomozónak soha sem szabad megtennie. 5 óra 54 perc volt, amikor apa visszajött a nappaliba. Azt mondta, mi ez? De nagyon halkan mondta, és nem jöttem rá, hogy dühös, mert nem ordított. A jobb kezébe volt a könyv. Azt mondtam, egy könyv, mit írok. És ő azt mondta, ez igaz? Tényleg beszéltél Mrs. Alexanderrel? Ezt is nagyon halkan mondta, így még mindig nem jöhettem rá, hogy dühös. Azt mondtam, igen. Akkor azt mondta, a kurva istenit, Christopher! Hát ennyire hülye vagy? Ez az, amit Szioban úgy nevezett, hogy szónoki kérdés. Kérdőjel van a vége, de nem kell felelni rá, mert a személy, aki kérdez, már tudja a választ. Nehéz felismerni egy szónoki kérdést. Aztán apa azt mondta, Mit mondtam én neked, Christopher? Ezt már hangosabban. Azt feleltem, hogy ne ejtsem ki a házukban Mr. Shears nevét, és ne kérdezgessem Mrs. Shears et meg senkit, hogy ki meg azt a rohadt kutyát. És nem mászkáljak be mások kertjébe, és hagyjam abba ezt a rohat nevetséges di játékot. De én nem csináltam semmi ilyet. Én csak azért kérdeztem meg Mrs. alexander Mr. mert... De apa félbe szakított. Egy nagy túrós te kis szemét! Nagyon jól tudtad te, hogy mit csinálsz! Ne felejtsd el, hogy olvastam a könyvet! Mikor ezt mondta, felemelte a könyvet és megrázta. Mi mást mondtam még, Christopher? Arra gondoltam, hogy ez egy újabb szónoki kérdés lehet, de nem voltam biztos benne. Nehezen tudtam kitalálni, hogy mit mondjak, mert kezdtem rémült is zavart lenni. Apa megismételte a kérdést. Mi mást mondtam még, Krisztofer? Azt mondtam, nem tudom. És ő azt mondta, Halljam, neked van az a kurva jó memóriád? De nem tudtam gondolkodni. És apa azt mondta, hogy ne avatkozz bele mások kurva dolgába. Erre mit csinálsz? Mászkálsz ide-oda, és beleavatkozol a mások dolgába. Mászkálsz ide-oda, előpiszkálod a régi dolgokat, és kitálalod az egész városnak. Most mi csináljak veled, Krisztofer? Mi a jó büdös francot csináljak veled? Azt mondtam. Én csak csevegtem Mrs. Alexanderrel. Nem is nyomoztam. És azt mondta. Egy dolgot tegyél meg nekem, Krisztófer. Egyetlen egyet. És én azt mondtam. Nem is akartam beszélni Mrs. Alexanderrel. Mrs. Alexander volt az, aki... De apa félbeszakított, és egészen erősen megfogta a karomat. Apa még sohasem fogott meg így. Anya megütött néha, mert nagyon forrófejű ember volt, vagyis sokkal hamarabb dühös lett, mint mások, és gyakrabban ordított velem. De apa józenabb ember volt, vagyis nem lett olyan gyorsan dühös, és nem ordított olyan gyakran. Ezért nagyon meglepődtem, amikor megszorította a karomat. Nem szeretem, ha megragadnak, és azt sem szeretem, ha meglepnek. Így hát megütöttem. Úgy ütöttem meg, mint a rendőrt, amikor az megfogta a karomat, és felállított. De apa nem engedett el, és ordított. És én megint megütöttem. És aztán már nem tudtam, hogy mit csinálok. Egy rövid időről nem voltak emlékeim. Azért tudom, hogy rövid idő volt, mert utána megnéztem az órámat. Olyan volt, mintha kikapcsoltak, aztán visszakapcsoltak volna. Mikor visszakapcsoltak, a szőnyegen ültem, a falnak támaszkodva, és vér volt a jobb kezemen, és a fejem oldala fájt. Apa a szőnyegen állt egy méterre tőlem, és onnan nézett le rám, és a jobb kezébe még mindig fogta a könyvemet, de a könyv félbe volt hajtva, és minden sarka össze volt gyűrve. És a egy karmolás volt, és a zöld-kék kockás ingének az újja egy hosszú szakadás, és nagyon hangosan lélegzett. Körülbelül egy perc múlva megfordult, és kiment a konyhába. Aztán kinyitotta a kertre a nyíló hátsó ajtót, és kiment. Hallottam, amint felemeli a szemetes fedelét, és beledob valamit. Aztán visszateszi a fedelet. Aztán visszajött a konyhába, de már nem volt nála a könyv. Megint bezárta a hátsó ajtót, és beletette a kulcsot a kis porcelánvázába, amelynek olyan alakja volt, mint egy kövér apácának, és állt a konyha közepén, és behunta a szemét. Aztán kinyitotta a szemét, és azt mondta: Muszáj innom valamit. És kivett magának egy dobos sört.